Nem a hangosítás miatt van ez, hanem hogy felvétel készüljön, meg tudja más is hallgatni. Tehát Péternek az első levelében leszünk, negyedik fejezet, 12. verstől 19. verséig. És bevezetőben annyit szeretnék mondani, hogy én nagyon örülnék, nem, szeretnék egy olyan evangéliumról beszélni nektek, ami arról szól, hogy itt a földi életben megszűnhet minden szenvedés és fájdalom, betegség, hogyha elég nagy a hitünk, és oda mehetünk felkent tanítókhoz, ránk teszik a kezünket, és minden elmúlhat, ami fáj, és gazdagok lehetünk, bármit megvehetünk, mert ez nagyon népszerű volna, és nagyon jó, könnyű szerep volna erről beszélni. Azonban nem tehetem ezt, mert ez Istennel szemben való engedetlenség lenne. Látjuk a Bibliában, hogy bár Isten van, hogy sokszor meggyógyít embereket, sokszor megállt minket fizikai dolgokkal is, lelki dolgokkal is, de mégis a szenvedés az szerepet játszik az életünkben, és jelen van sokszor, amit Isten használ. Ez az állapot nem tart örökre, de amíg tart, az ő mértékének megfelelően, addig fontos számunkra az, hogy átgondoljuk, hogy hogyan állunk hozzá, hogyan profitálunk belőle. Mi legyen az elképzelésünk erről. És erről lesz ma szó. Ennek a levélnek a hátteréről csak egy pár mondat. Tudjuk azt, hogy Körülbelül időszámításunk szerint 65-ben, 65 körül íródott A szorványban, szorványban lévő jövevényeknek, akik ö, elsősorban zsidó származású keresztény hívők, akik szétszorodtak, ö, Jeruzsálemből kivándoroltak az üldöst, üldöztetések miatt, és a mai Törökország területén éltek szétszóródva és üldöztetések, nehézségek között. Nem tudjuk, nem ismerjük egész pontosan, hogy milyen nehézségeik voltak, de a kereszténységet üldözték, tudjuk azt, hogy keresztényeket gyilkoltak is a hitükért, kínoztak is a hitükért, <kül> és ez a levél elsősorban ő hozzájuk íródott, azonban a mi számunkra is hasznos. Imádkoznék, mielőtt belemennénk a Konkrétan a szövegbe. Atyán, köszönjük neked ezt a napot, köszönjük, hogy te kész vagy nekünk tanítani, köszönjük, hogy nem csak megteremtettél minket, hanem mindent megadtál nekünk a fizikai élethez is, de a lelki élethez is. És magadhoz hívtál minket, hívsz minket, megváltasz minket, és felajánlod a kapcsolatodat, a kapcsolatot a számunkra teveled. Köszönjük, hogy ma is. Él a Te igéd, és nem csak puszta betüket, szavakat olvasunk, hanem a Te kijelentésedet. És kérjük azt, hogy segíts nekünk ezt megérteni. És kérjük, hogy áld meg a másik gyülekezeteket itt a városban, sőt az egész országban, ahol kinyitják a Bibliát, és Téged keresnek belőle, Uram. Segíts nekünk mindannyiunknak megérteni Téged. És legyen ez mind a Te dicsőségedre. Ámen. Először végigolvasom az egész igazszakaszt, majd versenként, két versenként <coughs> végigmegyünk rajta. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatású támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültek a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyug, megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjék, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse az Istent ezzel a névvel. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek, nem hisznek az Isten evangéliumában. És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az Istentelen és a bűnös? Aki tehát az Isten akaratából szenved, szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Hát az első vers, a 12. vers, mai első versünk, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, Ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Péternek ebben a levelében a szenvedés szónak valamilyen formája 16-szor szerepel. Lehet, hogy nehéz ezt elfogadnunk elsőre, és nem kívánunk ezzel foglalkozni, azonban vegyük azt figyelembe, hogy ki ez az ember, ki ez a fazon, fa aki írja nekünk ezeket a dolgokat? Ki ez a Péter? Tudjuk azt, hogy Péter, ugye miután Jézus elhívta, három évet vele töltött, ott voltam a Jézusnak a nagy csodáinál, az ötezer ember megvendégelésénél. Akkor Jézus vízen járva jött feléjük a csónakhoz, sőt, Péter maga is vízen járt, átélte ezeket a csodákat. És részese volt ennek a Jézusnak a szolgálatának, és később átélte az elutasítást is. És látta, amikor Jézus szenvedett, amikor megtagadták, megtagadta ő maga is. Elárulták, és a gecsemáni kertben, haláltusában készült a, a keresztre. Majd látta, amikor kínozták, látta, amikor keresztre feszítették. Majd később Péter, az ő, ő szolgálata során sok szenvedésen ment keresztül. Többször börtönbe zárták, megkínozták a hite miatt. És euh, tudjuk azt is, hogy végül halált halt a, a hitéért. Tehát tudja, hogy miről beszél. Ha esetleg tőlem nem fogadjátok könnyen, hogy a szenvedésről beszélek nektek, akkor fogadjátok talán könnyebben Pétertől, de még könnyebben Istentől, aki közvetve ezt az igét, ezt a kijelentést küldte nekünk. Egészen végig máshol Isten igéjében látjuk azt, hogy erről a témáról szó van. A János Evangélium a 1520 úgy szól. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. A 2 Timotos 3.12 azt mondja, hogy mindazokat, akik istenfélően próbálnak élni ebben a világban, üldözni fogják. Jézus maga mondta, hogy e világon nyomorúságotok lesz. Két nagyobb példát szeretnék erre mutatni. Egyet az Ószövetségből, és egy másikat pedig az Új Szövetségből. Mózes 5. könyvének a 8. fejezetéből olvasok néhány verset, amely egy visszatekintés arra az időszakra, amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, és ment az ígéret földje felé, de tudjuk azt, hogy egy két hetes utat 40 év alatt tettek meg. És erről az időszakról szól visszatekintve ez a megemlékezés. <gül> Mózas 5. könyve, 8. fejezet, második verstől. Emlékez vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve Megtudja, mi van a szívedben. Egy szóra szeretném felhívni a figyelmeteket, azt mondja, hogy vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened. Hát nem csak egy véletlen volt, hogy arra mentek, és körbe mentek, és nem mentek egyenesen, és 40 évig mentek, hanem Isten vezette őket így. Istének a vezetése volt hogy ilyen lassan tegyék meg ezt az utat, hogy munkálkodjon bennük. Sanyargatott, és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Kicsit később. Mert jó földre vízbe most téged, Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak földjére. Olyan földre, ahol nem, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van. Ő a pusztában, mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott, és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Hát látjuk azt, hogy Isten saját népének sok ezer évvel Jézus földön járta előtt is része volt a küzdelem, a szenvedés az életükben. És Isten szándékosan okozta ezt, hogy nevelje őket. Hogy megtanítsa nekik, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istentől függ. Istenhez kell közel lennie vele kell kapcsolatban lennie. A másik igeszakasz, amit példaként szeretnék felhozni a zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetében van. Második verstől olvasom. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőére, aki az előtte levő öröm helyett, Más fordítás szerint, előttem, előtte levő örömért, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban <coughs> még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfettéged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. És megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiáival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fatyak vagytok, nem pedig fiak. Testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell -e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Hát Isten célja a két igeszek szakasz alapján a szenvedéssel, hogy végül is jót tegyen velünk, és a szentségében részesüljünk. Biztosan Sokan vagytok úgy, akik először is Jézushoz úgy jöttetek, hogy valamiféle szenvedés, valamiféle küzdelem volt az életetekben. Lehet, hogy nagy küzdelem. És végül, amikor nem volt már semmi más lehetőség, akkor imádkoztatok. Hányan voltatok így? Oké. Okay. Így kezdődött. De az a lépés nem az utolsó lépés volt, hanem az első lépés. És a bűnös természetünk miatt így kellene folytatódni is. Nem mértéktelenül, azonban része az életünknek. Milyen szenvedésünk van nekünk manapság? Üldöznek minket a hitünk miatt? Hát egy kicsit talán. Azt gondolom, hogyha. <kül> Péter látná, nem, nem ha látná, hanem ha most szólhatna hozzánk közvetlenül a mai korunkhoz, vagy akár azok a hívők, akiknek ez íródott, akkor elég érdekesen szemlélnék a, a mi szenvedésünket, mert a mi hitünket igazából, minket nem ér üldöztetés a mi hitünk miatt. Az a kis gúnyolás, amit kapunk a munkahelyünkön, vagy, vagy a barátainktól, az, Század része lehet talán annak, amit ezek a keresztények, akik ez írodot megtapasztaltak, akik a halállal néztek szembe a hitük miatt. Aztán vannak betegségek, vannak egyéb <köhö> igazságtalanságok, amik érnek minket. De ebben a tekintetben, a hitünk üldözésében nagyon szerencsés vagy áldott helyen élünk. Azt kell, hogy mondjuk ma is van sok hely, ahol a keresztényeket üldözik, és, és akár meg is ölik, ölik a, a hitükért nap, mint nap, muzulmán országokban például. <kül> Azonban nem akarom lekicsinyíteni mindannyiunknak, mindannyiatoknak a szenvedését, mert mindenkinek a saját szenvedése a legnagyobb. És bizonyára sokan vagyunk, vannak, akik betegséggel küzdenek, vagy komoly elutasítással, magányjal küzdenek. És Isten ezt tudja, és megszabja a mértékét, és velünk van ebben, és szolgálni szeretne nekünk ebben. A múlt héten Vajtán jártam egy napra, egy keresztény gyülekezett vezetőknek volt egy alkalom, és találkoztam jó néhány régi barátommal, akiket évek óta nem láttam és vezető szerepet töltönek be valahol, valamelyik gólgott a gyülekezetben, És nagyon, nagyon jó volt látni legtöbbjüket, nem, mindannyiukat. És azt, ahogyan Isten hűségesen munkálkodik az életükben. Beszélgettünk sok mindenről, hogy mi volt az elmúlt években, mit csinálnak most, és egyértelmű volt Isten keze az életükön. A legmeghatározóbb azonban egy olyan beszélgetés volt, egy ö, velem egy idős zsáca, férfival, aki beszámolt arról, hogy az elmúlt években nagyon keményen megpróbálta őket az úr. Mégpedig ö, egészségi dolgokban, betegségben a nagyon komoly betegséggel. Először a, a feleségének volt egy olyan betegsége, amiről sokáig kisem derült, hogy micsoda, de mindenféle baja volt. Végül kiderült, hogy ez, egy, ez a lyme ami valószínűleg egy cool kullancson keresztül jutott bele, jutott bele a szervezetébe, amiről ő nem, nem is tudott. Mm. És a pontos tüneteit nem tudom, de nagyon sokáig szenvedett ezzel, és éveken keresztül küzdött vele, és még mai napig nem múltak el ennek a tünetei teljesen. Gyenge szervezet, láz, és az a bizonytalanság, hogy, hogy semmilyen orvos nem tudja megmondani, hogy, hogy mi a baja. Majd egy idővel később, amikor ő kezdett jobban lenni, akkor a férjének lett egy olyan betegsége, hogy tulajdonképpen nagy részt lebénult a deréktól lefelé, és ö, küszködött ezzel a dologgal, és szintén egy hasonló bizonytalan állapot volt, hogy nem tudták megmondani, hogy mi ez, hogy jobb, vagy rosszabb lesz, vagy, vagy mitől van. És ö, egy idő után, de hosszú idő után nyilván az ő számára különösen ö, kezdett kiderülni, hogy, ö, hogy mi ez a probléma, és ö, végül kapott segítséget és javul ez a dolog, de nem egy pillanatról a másikra múlt el, sőt el sem múlt még teljesen, hanem napi küzdelem. Napi küzdelem, amikor a tornáztatni kell, gyógytornát kell végezni, és abban a reményben, hogy ez majd egyszer akár elmúlik, akár annyira visszahúzódik, hogy nem lesz nagyon zavaró az, az életében. És euh, ami viszont nagyon érdekes volt ebben a beszélgetésben, hogy olyan egyértelmű volt Istenek az a munkája, amit ezen a szenvedésen keresztül végzett el a barátomban. Az a, az a figyelmesség, az a kedvesség, az, a, az az istenesség, az a jó illat nem fizikai illat. Az a hálaadás, az a, az a gyümölcs, ami ne, amit nehéz leírni, de ami sugárzott ebből az emberből, az nagyon nagy bizonyságtétel volt a számomra. És tudom, hogy ti is küzdködtek dolgokkal, és többeteknek van fizikai problémája, amit lehet, hogy végig kell hordozni ezen az életen. Lehet, hogy megvan szabva az ideje. hogy egyéb dolgokkal. De hogyha hagyjuk, akkor Isten egy olyan munkát végezel ezen a dolgon keresztül az ő lelke által, az ő vigasztalása által, ami messze-messze túl ragyogja ennek a fájdalomnak az érzését. És a fájdalom az elmúlik. A legtöbb dolog, amivel küzdködünk, az időleges. Hogyha belegondolunk, hogy egy éve mi volt a legnagyobb napi problémánk, akkor azt merem feltételezni, hogy valószínűleg annak a 80 vagy 90 százaléka az már elmúlt. Nem is, talán nem is emlékszünk. Vannak olyan dolgok viszont, amit végig kell. Esetleg vinnünk az életen, ezen az életen. Addig, amíg az Úrhoz nem jutunk, ahol nem lesz fájdalom. Soha többé. 13. 14. verset Olvasom. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében,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 a küzdelmünkben, a bajunkban azonosulunk Jézusnak a szenvedésével. Átérezzük az ő fájdalmát. Átérezzük az elutasítást, a magányt, amit ő átélt. Amikor minden ember elfordult, elfordult tőle, sőt, még az atya is elfordult tőle. És teljesen negyedül volt. És kitartott abban a szándékában, hogy megment minket, és a keresztre megy. Átérezzük az ő fájdalmát lelki értelemben, és van, hogy fizikai értelemben. És azt mondja Péter, hogy amennyire részesültök ezekben a szenvedésekben, annyira örüljetek. Hogy, hogy örüljetek? Hát örüljetek nem, nem annak, hanem abban, Ez azt jelenti, hogy nekünk keresztények, keresztényeknek keresnünk kell a küzdelmet, a bajt, a, a fájdalmat. Azt jelenti, hogy be kell zárkozunk egy cellába, és némasági fogadalmat kell tennünk egész életünkre, és magányosan kell élnünk, ahogyan néhányan nem messze innen majkon például egy nagyon híres ö, ö, műemlék helyen például tették. Vagy el kell mennünk, és több száz kilométert kell gyalogolnunk egy ilyen zarándokúton, úton, hogy elérjünk egy szent helyre, hogy megizadjunk, vértizadjunk az Úrért. Vagy térden csúszva kell Rómába mennünk, a fő katedrálishoz. Vagy valamilyen módon kerestünk el a, a szenvedést magunknak is, és megsanyargatni magunkat. Ezt, ezt nem látjuk az igében. Sőt, arra látunk bátorítást, hogy imádkozzunk a betegekért, ha valakinek baja van, menjünk az Úrhoz, kenjük meg olajjal a betegeinket, imádkozzunk értük. És sokszor látjuk, hogy Isten gyógyulást hoz, és szabadulást hoz. Máskor viszont látjuk, hogy amikor még nem jött el az ideje, nem történik külső vagy fizikai csoda, hanem belül akar valamilyen nagyobb csodát, valami más munkát elvégezni az Úr. Tetszik ez a kifejezés, amit az ebben a levélben korábban olvasunk, hogy most, mivel így kellett lennie. Az első fejezetben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, kisé megszomorodtatok különféle kísértések mögött. Amikor benne vagyunk, amikor bajunk van, akkor szól a bátorítás, hogy öröm, fogadjuk ezt örömmel, azonosulva Jézussal, tanulva tőle, és megismerve őt. Nem kérdés az a számunkra, hogy Isten képes-e meggyógyítani bármilyen bajt, bármilyen problémát elhárítani az életünkből. De megszabadít -e mindenkit? meggyógyít -e mindenkit ebben az életben? Sokszor igen, amikor annak ott van az ideje, de mindig nem. Azonban <kül> előre kell tekintenünk, azt írja, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessünk. A metnek a múltkori prédikációjában volt egy, vagy tanításában volt egy példa, akkor arról beszélt, hogy átutazóban az ember, amikor feltartják, repülőútról beszéltél, akkor nem gondolkodsz azon, hogy ott letelepednél, vagy ott maradnál. Mi átutazóban vagyunk. Tetszett az a példa. Amikor karácsonykor mész vonattal a rokonaithoz, és Budapesten egy fél napot kell töltened, mert leszakadta a felső vezeték, akkor szintén nem akarsz ott berendezkedni. És nem arra gondolsz, hanem előre gondolsz arra, hogy milyen jó lesz, amikor odaérsz, ott lesz a sok, sok sütemény, a karácsonyi hangulat, a szép karácsonyfa, mire oda odaérsz végre a rokonaidhoz, És hasonlóképpen előre kell nekünk is tekinteni, nem csak a mostani érettel törődni, hanem azzal, ami vár minket az Úrnál. Egy jó néhány éve, amikor még sportoló voltam, akkor engem is értek igazságtalanságok, a versenyzés során, meg a válogatottba be való bekerülés során. És egy jó részét a sportpályafutásomnak hívőként tettem meg, és volt néhány eset, amikor Isten olyan csodát tett, amivel egy példát adott nekem, és megerősített hosszabb távon. És most is jó néha visszagondolni ezekre. És egyet szeretnék nektek elmesélni, ami egy mulatságos, visszatekintve egy mulatságos történet, egy olyan, hát, 15-20 éve lehetett egy verseny, innen nem messze, nyerges falun, amikor ez egy triatlon verseny volt. úsznom kellett, kerékpároznom és futnom, és én nagyon szerettem ezt csinálni, sőt abban az időben ebből éltem. Nem gazdagon, de ebből tartottam fent maga, magamat. És ezeken a versenyeken volt némi pénzdíj, amit félretettem, és abból tudtam ellenni. És ezen a versenyen úgy alakult, hogy az úszás része után a kerékpározásnál ahol egy sorompón haladt át a, a kerékpáros útvonal, valószínűleg egy vonatnak a késése, vagy, vagy, a késése miatt a sorompó le volt zárva. És ezért hát nyilván a versenyzőknek meg kellett állnia. Én az élen ö, voltam, és ö, a szervezők gyorsan reagáltak, és elkezdték felírni ö, az odaérkezésnek az idejét, és a hátrányait a versenyzőknek, rajtszám szerint, hogy amikor elmegy a vonat, és a vége lesz a versenynek, a kerékpározás majd a futás után, akkor ezeket az időket levonják, és abból számolják ki a végeredményt. Ez egy nagyon különös eset volt, nem szokott ilyen történni. Azonban ezeken a versenyeken volt egy olyan szabály, hogy nem szabadott együtt haladni egy másik kerékpárossal, mögötte menni, mert az nagy könnyebség, és sokkal gyorsabban lehet úgy menni. Mivel viszont a társaság úgy összeverődött, hogy 25 vagy 30-an voltunk már ott, mire a vonat elment és elindultunk. Ezért ezt a szabályt a legtöbben szinte mindenki nem tartotta be. És a versenybírók sem álltak a helyzetnek a magaslatán, és nem tudták szét oszlatni ezt az összeverődött társaságot. Én azonban hívőként eltökélt voltam abban, hogy én be fogom tartani ezt a szabályt. Úgyhogy emiatt a verseny távja során, aminek a nagy része még akkor hátra volt, volt, hogy ettől a bojtól vagy csoporttól lemaradva, mögöttük haladtam, de volt olyan rész, ahol eléjük mentem, és előttük külön, tőlük külön haladva, egyértelműen elhatárolódva haladtam. És a versenyző társaimnak, akikkel nagyon jóba voltam, többnyire, ez nagyon érdekes volt, és gúnyoltak miatta. Á, nézd már a hívő, mit akar, hova mész, Balázs, nyomjad. Kiabáltak nekem ilyen gúnyosan biztatva, hogy azt gondolom talán, hogy el fogok szakadni az egész bolytól, az elég lehetetlen, mivel egymás mögött haladva sokkal jobban halad egy ilyen csapat, ezt látjátok kerékpáros versenyeken is, és lényeg az, hogy így mentem egész végig, amíg végelem lett a kerékpáros résznek, a kerékpározás után pedig egy 10 kilométeres futás következett, ami nekem általában egy gyengébb versenyszámom volt, de meg volt bennem ez az eltökéltség, és valahogyan Istennek az áldása a lelke által ott volt rajtam, hogy engem nem is érdekelnek a többiek, én futom a távot úgy, ahogy legjobban tudom, és lesz az eredmény, ami lesz. Le is mondtam arról, hogy helyezet leszek, viszont valahogyan Isten úgy megáldotta a dolgot, hogy, hogy teljes lelkesedéssel, és egész jó, elég jó iramba tudtam végigfutni ezt a 10 kilométert, még a váltóhelyen előre engedtem a többieket, hogy ne gondolja senki, hogy én velük együtt kerékpároztam. Előttük viszont nem tudtam elszakadni, úgyhogy volt egy kis előnyük is. És a többi versenyző pedig egy kicsit hát, ilyen kedvét szegve ebben a faramúci helyzetben, ahol mindenki tudta, hogy ez egy igazságtalan verseny, teljesítették a távot. És én magam nagyon vidáman és, és egy ilyen jó érzéssel értem, értem célba, nem tudom pontosan hányadik, hatodik, nyolcadik helyen, elfogadva, hogy hát ma ez volt, de megfutva, megharcolva az én saját versenyemet. Majd utána néhány órával kiszámolták ezeket az időket, amit még a sorompónál felírtak, és a végeredmény az lett, hogy néhány másodperccel a Második előtt én nyertem ezt a versenyt. Ami nagyon muris volt, és nagyon különleges helyzet volt. És nyilván sok más eset volt, amikor hasonló igazságtalanság volt, amikor nem történt ilyen csoda. De ez egy képe annak, hogy hogy van a mi életünkben. De ez egy rövidített élet, ahogyan én láttam ezt. Hogy Sokszor olyan helyzetben vagyunk, hogy a, a hitünk miatt gúnyolnak bennünket, nehézségekkel küzdünk. Nagyon nagy kísértésünk van arra, hogy mi is úgy járjunk el, ahogy mindenki, hiszen mindenki teszi. Mindenki csal ezzel meg azzal. Mindenki él ez olyan előnyökkel, amivel nem kellene. És ö, Isten azonban arra hívott el minket, hogy helyesen, jót cselekedve Éljünk, és tartsunk ki, és megad ehhez minden segítséget. Ahogyan én számomra egyértelmű, hogy ebben a helyzetben ez nem az én erényem volt, vagy az én erősségem, hogy, hogy így kitartottam. Majdnem, hogy én is csak egy ilyen szemlélője voltam ennek, hanem Isten adott egy lelkesedést arra, hogy, hogy a helyes dolgot tegyem. És hasonlóképpen a mi szenvedésünkben is velünk van, Megerősít minket, és itt jön a legjobb. A vége garantált. Garantált a győzelem. Mindannyiunk számára, akik hiszünk, akik, akiket ő megváltott. Garantált a győzelem. Mert ő vár minket, hogy vele legyünk, ott, ahol nincsen már köny, nincsen már fájdalom, és örökre vele vagyunk, örömben, és vele együtt uralkodunk. Erre egyébként, hogy az ember előre örüljön valaminek, ami nem történt meg, csak keresztény embernek van lehetősége. A, nem fogjunk most oda menni a Bibliában, de a Krónikák második könyvében, a 20. fejezetben szó van egy csatáról, amit Jósáfát király, a Júdának a királya harcolt meg, három ellenséggel szemben, Hogyha lesz időtök, akkor javaslom, hogy olvassátok el, mert az is egy olyan eset, amikor vonulnak ki az ellenség ellen, de Isten már bizonyosságot adott nekik arról, hogy az Úr maga fogja legyőzni az ellenséget. És örömmel énekelve, az Urat dicsérve mennek ki arra a helyszínre, ahol tudják, hogy ez meg fog történni. Hitáltal. És erre a dologra csak nekünk, az összes Állat és ember közül csak nekünk van lehetőségünk itt a földi életben, hogy előre elfogadjuk azt a győzelmet, amit ő már megharcolt, és tudjuk, hogy vele leszünk. 15. vers. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Lehet, hogy nincsen sokatoknak nagy kísértése arra, hogy gyilkoljon, vagy, vagy valami nagy dolgot lopjon, vagy a Metz szokta említeni, autót lopjon esetleg. De talán úgy igen, hogy más dolgába vadkozó. Nem tudom, nekem például az egy kicsit probléma néha. A, amikor látom az elhanyagolását a városban dolgoknak, Sokszor gondolom, hogy na, ezt lefényképezem elküldöm a polgármesternek micsoda korrupció van itt de általában ezt nem teszem meg, de például ez egy. ez egy ilyen dolog, amivel küzdök. Néha. De van például egy, egy szomszédunk, aki szerintem emiatt szenved, szenved pont, mert. Nem a város ellen, hanem a szomszédok ellen. Mindenkivel valamilyen vitája van, vagy volt, hogy négyet, ötöt a szomszédok közül az elmúlt 20 évben, 30 évben beperelt, többnyire meg is nyerte ezeket a pereket, akkor följelentgeti a, az építkezésen dolgozókat a szomszéd háznál, hogy biztos nincsen engedélyük, kihívja az ellenőröket, állandóan megy körbe a városba, és beleavatkozik másoknak a dolgába. És ez lehet, hogy mulatságos a számunkra, de van bennünk is hajlam arra, hogy egy ilyen lelki rendőrséget játszunk, és látunk egy párt az ismerőseink között, akik együtt élnek, de nem házasodtak még össze, és akkor próbáljuk, hogy na, azért tudjátok, hogy ez... de nem hívők, nem, nekik mindegy, nem számít, de mi próbáljuk úgy, hogy nem, ez nem a mi dolgunk. Van sok dolog, ami nem a mi dolgunk. Van elég probléma a mi életünkben, amivel foglalkoznunk kell. Mondanom se si kell, hogy ez a szomszéd, akivel egyébként próbálunk jóba lenni, több, kevesebb sikerrel, senki nem köszön szinte neki az utcába. És nagy üldöztetései vannak, és szenvedései, annak következtében, ahogyan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 akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek, nem hisznek az Isten evangéliumában? És, hova, és ha az igaz és alig menekül meg, akkor hová lesz az Istentelen és a Bűnös? Hát úgy szenvedjen keresztényként az ember, amikor a jóért, vagy a jó ígyért szenved, hogy dicső, dicsőítenünk kell Istent. Az ő lelke velünk van, rajtunk van, és arra kell igyekeznünk, hogy jó bizonyság legyünk akkor is. Ami egyébként egy nagyon erős bizonyságtétel. hogy azt mondja, hogy elkezdődik az ítélet. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Milyen ítéletről van itt szó? Hogy hogy elkezdődik az ítélet? Azt gondoltam, hogy az ítélet az csak később jön, amikor Jézussal személyesen találkozunk. És néhány igét szeretnék felolvasni, ami ezzel foglalkozik, csak hogy világossá tegyük ezt a képet. A János Evangéliumának az ötödik fejezetében úgy szól Jézus, lehet, hogy néhányan tudnak eszébe jutott ez az igevers is, hogy aki hallja az én igémet, és hiszabban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Akkor hogyan mondhatja itt Péter, hogy elkezdődik az ítélet? Egy másik helyen pedig azt olvassuk, ami látszólag ellentmond ennek, 2 Korintus 5.10-ben, Pálapostól mondja azt, mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Akkor most ez hogy van? Ugye kétfajta, sőt, ezzel az igye együtt azt gondolom háromfajta ítéletről van szó. Az első, amiről Jézus beszél, az a kárhozat, ami azokat, fogja érni, akik nem hisznek ő benne. És az a fajta ítélet mindenki számára, aki hisz ő benne, és az ő atyában, aki elküldte őt, illetve az ő munkájában, annak nem kell arra az ítéletre menni, nem kell nekünk arra az ítéletre menni, nem kell kárhozatra mennünk. Azonban van egy ítélet, ami nekünk is meg kell jelenni, amikor egy áttekintés, egy megvizsgálásra lesz az életünknek, hogy mit tettünk, Erről egyébként egy másik helyen is olvashatunk, 2. Timóteus 3-ban. Bocsánat, ez nem az. Később meg fogom találni ezt az igáját. De lényeg az, hogy a másik hely, amit szerettem volna idézni, az az, amikor az ítélet elé kell állnunk, és az lesz megvizsgálva, hogy mit tettünk ebben az életben. Hogy mit építettünk arra az alapra, ami Jézus. Olyan dolgokat, szénát, vagy fát, ami megég, vagy pedig olyat, ami maradandó. És ezek a dolgok lesznek megvizsgálva. És ezt szerint kapunk jutalmat. Azonban nem olyan ítéletre megyünk, ahol kárhozatra juthatnánk. még keresztények, akik hiszünk Jézusban. Itt pedig Péter meggyőződésem, hogy arról ír, hogy Istennek rendkívül fontos a mi életünk, hogy hogyan élünk, hogyan viselkedünk. És a küzdelmeken, a szenvedésen, a fájdalmon keresztül arra nevel minket, hogy igazan éljünk, és úgy éljünk, ahogyan ő szeretné. És felhasználja ezeket a dolgokat az életünkben, hogy formáljon minket az ő képére, ahogyan a római levélben is látjuk. Az ő képére teremtett minket, és erre a képre akar minket formálni. És ilyen értelemben Isten a szenvedésen keresztül Megkezdte az ítéletet. Az ő népén. Hogy neveljen minket. És hová lesz akkor az istentelen és a bűnös? Hogyha mi is éppen, hogy csak Jézus kegyelme miatt, Jézusnak az áldozata miatt megmenekülünk, mi lesz akkor azzal, aki istentelen és elutasítja ezt? Tudjuk azt, hogy aki így is marad, az kározatra jut és örök szenvedés vár rá, hogyha nem tér meg. És ezért rendkívül fontos, ezért is rendkívül fontos, hogy mi hívők, akik ismerjük az igazságot, rendelkezésünkre áll Istennek a lelke, mi hogyan élünk. Hogyan élünk a szenvedésben, és hogyan élünk az embertársaink előtt, hogy jó képviseljük, mi vagyunk az egyedüli képviselői Istennek hogyan képviseljük őt az embertársaink előtt. És a 19. az utolsó vers, akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jól cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek Nem tudom, hogy mivel küszködsz te, vagy milyen, milyen nehézségeid vannak ma, hogy valamilyen fizikai probléma, vagy valamilyen más küzdelem, ami miatt nem várod, hogy vége legyen ennek a bibliaórának, vagy ennek a vasárnapnak. Lehet, hogy a munkahelyeden vár valami olyan helyzet, amit nem szívesen fogadsz, és tudod, hogy valami nagy megpróbáltatás vár rád. Ezt én nem tudom. De, de Isten bizonyára tudja és valami miatt ebben az időben azt engedélyezte. Nem örökre, csak átmenetileg. Azért, hogy őrá figyeljünk, és használja azt a, azt a mi életünkben. A, az utolsó ige első Tesszalonikai Levél 5.17 Szüntelenül imádkozzatok. Mindenért, vagy ahogy a Károly mondja, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Nem Istennek van szüksége a háladásunkra, ő elég jól el van anélkül is. Nekünk van szükségünk a hálaadásra, És arra szeretnélek bátorítani mindannyiatokat, mindannyiunkat, hogy mielőtt úrvacsorát veszünk, gondoljuk át a, a helyzetünket, azokat a dolgokat, amiket Isten elénk hozott. És valamilyen módon Próbáljátok eljutni addig a pontig, hogy azt mondjuk, köszönöm. Hogyha nem volt békességed eddig ezzel a dologgal, nem tudtál megbarátkozni vele, akkor ez egy fordulópont lesz ebben a küzdelemben. Isten vágyik arra, hogy munkálkodjon te benned, munkálkodjon ebben a helyzetben, a te életedben, és gyümölcsét hozzon abból elő. Ő teremtett minket, ő tartott minket fizikailag életben a mai napig, ő váltott meg minket, és ő vár minket haza. Oda, ahova igazán tartozunk, itt átutazók vagyunk. Úgyhogy szálljuk magunkat oda, az életünket oda neki, ezt a helyzetet oda neki, jót cselekedve ajánljuk a lelkünket az ő kezébe. És amikor ezt átgondoltátok, akkor itt lesz az úrvacsora, lesz egy pár ének, és szabadon Kiki, -ki, amikor kész van erre, vegye az úrvacsorát. és Gondolom mert, vagy valaki, gondolom, mert fog szólni egy pár szót ehhez. Segítségül. Amen.